Dhe do të vazhdojmë lejen e Zotit xhelaluallah në tematikën tonë ku kemi vendosur të fol për kënaqësinë dhe mirësinë e të çënurit i kënaqur me kaderin e Zotit xhelal xelaluh. Dhe Ibn Qayyim el-Juzeyja ka bërë në librin e tij dikon 60 dobi 70 porosi se sa është e madhe me çënëriu i kënaqur me kaderin e Zotit te bareke ve te ala. Ne ka thamë kemi për çëllim kaderin e hidhur, jo kaderin e e shishur. Për shembull, me një luksoze, bareke, ti çu Allahu 1 milion. Apo mbo. Elhamdullillah, Zoti i mirë është. Apo ta çon në një stil luksose, s'ka më të mirë se Allahu Tebareke ve Teala. Ti bjev punë të mirë, normal se ai çka trajton këtu është i mirë, apo. Po kur ti çon pak disa turbulenca, disa dridhje, disa pak ngatsci, këtu fillon njeriu me me ndru vendimin, me ndru mendimin, me ndru pamjen zotin arut andaj do të bën qayme al-juzie Allahu jalla gapo shart me besu Allahun me besu qadere dhe kemi përmend digon 40 dobi edhe, e bën qayme al-juzie ka përmend edhe më shumë neve kemi ngel tek e, dobia e 44 ku ka përmendim on qayme al-juzie se knatësia me qaderin është më e madh se xheneti argument ka thon xheneti është krijesë e Zotit Rizaloku i Allahot është cilësi, atribut i ti. Kur tije i knasht me Allahun, Allah u knasht me tije. Dhe ta jepë pasta i gjennetin. Cila ma e madhe, që është knasht me tije, cë të ka thonë gjennetin? Që është knasht me tije. Pse? Nga se gjështë cilësi e ti. Rizaloku, knashtia e ti. Dërsa gjenneti është kryesë e ti. Abo? është kryesë e ti. Ka thonë El Hamis o El Arbaun. Dobija e 45. Dërsa gjenneti është kryesë e ti ka thënë Robi, kur është i knasht me Zotin e vetë, dhe është i knasht me Kaderin, në të gjitha ha halët e tina, lemje të khajrë alejhi l-mesail, nuk jazgjeth Zotit qështjet, wa agënahu rridahu, bima juqsimuhu lehu, wa juqadiruhu, wa jefalu bihi andhalik, thotë, Allahu Gjellwala, e knaqë Robin, dhe e banë pasanik, shkaku që, Kjo është i kënaqshëm Allahun te bareke ve teala u ja al lehu dhikrahu fi mahall suale dhe ja logarit Allahu knatsin me qader ne vend te pytjes ne vend te kerkeses bel yakunu min sualehi lehu al aana ata ala dhikrihi bulugha ridha por madje Allahu jelle wala ja shton edhe moshum ndihmën me përmend Allahun te bareke ve teala dhe me arrit Kënacin e Zotë i Gjelle Gjelaluhu Fëhë dhe juqta efdalu ma juqta sëail Këti cili është i knash me Allahun Allahu jep ma shumë Së ati cili e lutë Zotë i në vetë Gjelle Gjelaluhu Thot kema gjë e fil e thër el ma'ruf Sikur që ka arë në hadithin E njohër të se në ka të rëshmetoj Ma më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të afdalu ma u'tis se ilin ka thonë një adit ka thonë për nga mërë alej salatë të selam se Allahu gjellola ka thonë atë i cili e angazhon për mendja ime i japë më shumë se ati cili mlu të të mua thotë i përnë ka ime lëgjuzie fe inë se ilinë se elu fe a'tahumul fadlë lëdhi se elu thotë ata shka i thojnë Allahot bje ma që ta Allahu ja japë qasë ka e kanë lipë والراضون رضوا فاعطاهم رضاه عنه اعata çka janë të kënaqur me Allahun Allahu ja jap krijesën e tij wala yamna ar-ridha su'aluhu asbab ar-ridha bal ashabuhu mulihun fi su'alihum thalik Çikollazer kjo është njeriu nëse mediton se çipojë zbërthan i bonqaim el-juzije qaderin mahnitësh ça po thotë thodi bonqaim el-juzije Ajë cili është i knasë me Allahun është një kandë, kategori Klasë e veçanë Dhe egzistoj një klasë ceter e lutin Zotin Thëtë, o Zotë, bje ma qëta O Allah, lërgë ma qëta Regë Për nga mërë alë i salatu sëlam Në hadithë që kanë zeni më më tirmidiju që të ashtuatet I më më dërimiju Ka thamë, Allah u gjellëvara Kush angazhohet të më përmen muhe Edhe është i knasë me muhe Edhe të më përmen Pra, ai, të thonë subhanallah nuk thotë bjema që ta thotë unë i japë këti ma shumë sa ati që kanë thotë ozat bjema që ta thotë i pënkajimi e pëse pëse ma shumë thotë se pëse a i cili i lipë zotit allohu ja japë qatë që qa ka lip. Mir, kish ka lipë mirë kishka s'ka lipë s'ka kërku nuk ka zërë ozat bjema filan për shembul shtëpin filan trektin filan martesë doshtë Allah, thot, mere. E lipe, mere. Por, se, thot, i përnkajimi, këta që ka thoi, o, zotive, shkëna shumë e neve, këtyre ju e për ma shumë, pëse, se zxedje e zotit, është gjithëmonë ma e madhe, se sa zxedje e tëre. A, këptut? Dhe, e dhita, thot, këta që ka lutën, këmgullin. Këta që ka lutën, nuk këmgullin. Por, që e më dhe si? Njëri ka për të kuptu që shqibje kjo pëmje. Njëri ka madhë shumë, fabrikë ka. Ka shkatë dushë ati për e ka në tregë për me shqitë. Dhe mbledhë njërzit me morë për ti. Jep gratisë, jep papare, pa pare, pa shpenzime, pa hargjime. Dhe i pyjtë njërzit ti qka do që ta mere, ti qka do ti që ta mere. Dhe vjenë dikush dhe i thotë bjema ti qatë shka e ti shka me e mira. Aja dhëtë pritë ti. Cili i merë ma shumë? Kushe njefë malin ma mirë, shako? Aja dhëtë pritë, se kam diçka që kam mëjë me dhëmë. Ata që e kanë mora, që e kanë kërku vetë, ata mendojnë se e mërën ma të mirën. Por nuk e dinë se pronari malit i di ma të mirët cilat janë. Apo? A i beqë ështu? A i që i thotë, jo, jo, tisë gjeve. Ki pa përshimë, shpeshar ka shumë modele. Shumë modele. Por dikush, Ronori i, i ducioni ta po, kur e do dikant të respektove të prit, por ti kam diçka tjetër. Pse? Se të ka respekt apo ka e, raportet mira të prit, por ti kam diçka tjetër. Çka është ajo? Thot unë e di mallin tan. Do këna ndodhte në jetën e përditshme. Kështu vëllezër, është edhe me Allahu xhelel xhelalu. Ata çka i thënë Allahu, jep na ti çka çka e di më e mira, të gjithë mund marrin më ma shumë. Të gjithë mund marrin më ma shumë. Andaj pengambert e Zotit lezër, s'mun është tim i gjejtë të thanë, o oh, Zot, vërshemë, bjema një shpi se s'kam. Lezër e Koranin, lezër e Haditin e pengambert e sëram. E ka mojt me, me, me uh, urin pengamberti se me gurin lezër, e ka shtërngu gurin që mështë i destabilizohet apo uh, trupi i ti. Por nuk e ka lutë Allah unë gjejtë, Bj, bjem se s'kam, o oh, Zot, bjem se s'kam. Parëndon, Musa a.s. Kur ka metë pa shpi, Pa vend banim e kanë për zonë për qytetin, e ka për zonë faraunin, ngase ia ka shlu ushtrin për vrasin e cila ka ndodh pa dashje. Dhe pasi i lodh dhe i raskapet, edhe ja u kryn puna aty në dyvajzave të Shuaibit dhe ulet nën pemë, i vjen marrë mi thon Allahut, o Zot, dhe, thonë Allahu, Gjellu, Allah e di. Andaşay kat Allahu Celle Velala, çıkattım çöştü. Vec nevoj kam Andaj edhe që më të mësohemi, kështu mi thënë Allahu qëllu ala A mëna dë njërë insistu nga Ia unë e du që këtë shpi Po përrejt se nuk është kjo maj e mira E du se me më hip Mu më hupë kjo shansë, më në nuk vjenë Qysh nuk vjenë? Vjenë edhe maj e mirë Po ti nuk ki mundësime me, me para vetiru Andaj, mës blokohemi në perceptimet tona Mës blokohemi në dëshirat tona Pse nga se edhe dëshirat dë njërë ësht anadazer pejgamber edhe një stëmbloj nuk i kanë thënë allah bjem akta bjem akta bjem akta pse kjo është kjo është kërkesë shumë e vogël ç'ai kanë lip allah xhellahu ala tiçka të na jepsh kjo është e mira shka shka më, më than, oh, zot, që të të, që e mirë asha mundot s'ka më mirë se mi thon o zot ç'a të më jepsteun ç'a ta duhet anadazer i bën këim melozie prej të mirave e katërtë e peshta më radh këta vëllezër nuk duhet më shkruaj në fletore po duhet më shkruaj në shpirt që never gjithmonë më lalon, do të thon, ti zgjedh më. Kjo vëlla ndonjë shumë sfera. Ti jetojmë me këtë përditshmëri. Kë ndonë martesë, kë ndonë në shtëpi, kë ndonë në raport apo çish ndonë. Dhe kush fikson atë, vesh çata e du. Apo vesh çata e du. Dhe kush çetar thot, vesh filan veturin e du. Vesh filan pasurinën e du. Vesh filan tregtinë e du. Dhe Allah, ndështë si asja ja për hajrin shka ja do. E nëse insiston, mëra më ma ti dështon. E që shpoton njeri pikësaj, mi thonë, o, Zot, tiz gjedma. Tiz gjedma. Paramdo dhe zërë, mi thonë tiz gjedma. Jo zdo kush, Allahu Gjellë Gjellalu, andë dhe pengamberi së sellem, njerëzit martohon për 4 sebepe. Apo? 4 sebepe. Tri prej tërë janë shumë të lekshta. Tri prej tërë janë shumë të lekshta. E para, bukuria fikson atë njeriu tjera pasuria ka parë lekët mohabet të tjera vot parë ka pastaj haj parot kur smuot haj parot kur trebelohet merrun me parat kur të bëhet me pastaj mufritë te te hoxha pastaj merrun me parat ti apo vot un du bëgon me familje os moi më kanë si çande më mora a di kush jam e pastaj duroj ato çerrat e babgjishit atje atë çka ti rris rrobati e kështu me rao apo së, një fjallë së një atët pse? kësë gjejë familjet madhe apo rritash siropa tje e për nga mberi se zellem këtë këtë janë vogla më konë që jale Allahut fiton shumë e ajë cili e zxëgjë për fejë ajë cili thot o zot unë e du qatë shka me, me ti ka mirë pun atar këtë punë regullohen as parja sësh problem as familjës sësh problem as përshurija sësh problem pse? përshurija Se në në negrua e cila i ka mirë me Allahun punë. S'mund të dalë punë më keq se ti. Ajo kur ka mujt më drejt punë me Zotin e vet, me tyje, nëse ajo i ka punë mirë me Zotin e vet, e ti s'unë drejtata ti i defekti, apo e kundërta. A të ti e defekti. Ja se nëse njëri është i mirë, dhe tjetri s'ban, s'mundet e kështu me radhë. Andaj vetë t'ia lënë Allahut, ti zgjidh me Allah. O mohu vënëshum, po prit. Ja se zëjta ndoshta alo ska lind ajo. Ado sikalko, ala su si shpika lo, ala sikalko krahason vetëm shumë punë e kështu me radh. Ado do të bënka ime Xhozie, Allahu i جل vale, وله يَب ata të sadjan knash me Zotin e tyre, shumë më shumë sa turrë të cilat ia ja u ka pëlqeu dëshirat e kërkuara, dëshirat e kërkuara. Gjithashtu, dobia e 46 dhe me këtë e përfundojna nga se ligjërata shkoi në Teman e parë. Thotë ibn Kaime Xhozie, e, e 46-ta është se venga mberi sallallahu alaihi sallam i kanë zitë muslimanët që të ngritën shkall, në në cilën shkallën në shkallën mëtë lartë të imanit a'lel me kamat me kamit mëj lartë me zotin e vetë të barëke vëtë dhe in agjizel abdu anhu hatta ilël me kamit lë wasat thot e nëse pëmuntsohët robi me mëri shumë naltë atër zvratë në shkallën e mesme që shka thamë venga mberi alaihi sallatu sallam wa abdullah ka annaka tara adray allahun sikur yedu ke e pa kjo shkalla më lart sikur yedu ke e pa zotin te barekehu te ala fahadha maqamul muraqabati il aljami li maqamat alislami wal iman wal ihsan dot kjo shkall e perfshin shkallën më të lart të mbikëqyrjes së Zotit te barekehu te ala njeri i cili çdo sekond e ka para sisht allahun çdo sekond edhe ma pak se sekondi Kjo ma e lartë ashtë ka mundët. Sikur është duke e pa, Allahun gjele gjelalu. Kësë mërët me po gjuna. Këtu kanë mri për nga mërët. Nërët e kemi përmenë, se djetarët kanë thonë, a ka mundëci robin me mri këtu, do kanë thonë ka mundëci, do kanë thonë s'ka mundëci. Pse? Sepse njëriju, sikur tjeton, në vëzhdimësi, sikur është duke e pa, Allahun së një panë gjuna. Së mërët me po gjuna. N Hajde banë gjunoin, s'në ban. Ç'mundë me go. Para di kush ka ja kë, respektin shoh. Mi thon, ç'e para pe pejgamberin, thon, çu banë gjunoin, s'në ban. Para më para lovë jeni vao. S'ha mundi. Si. A dalë s'e dëdor kanë këvojësh për pejgamber. Disa kanë thon, munë të robi me mri, por nuk çendron aty. Zbrat na poshtë me një herë. Zbrat na poshtë me një herë. Kur zbrat kur ban gjuno? Kur ban gjuno i ka i kallova ka, ti. E ka hanu për momentin derisa o stuvo juno andaj thot kjo e pafshin islamin iman dhe ishanin pasta ka tha pejgamberi alayhi salatu sallam enasis mund do shme adhuru sikur je duke e pa fa inahu yarak ata zbret tekra qiu shibia ata ay cheftuje ay chefti per shembull e para sigurosh duke sikur je ti duke e pa ata cilas dallim vendaz E para, pëse kanë thonë djetarët, vesh pengamert mundën? Se ti e tuk e pa ata. Babën e ki karsi, a mundë ban gjuna? Karsi e ki, ti përshë e edhe atë, a e ban gjunojnë, së mundësh me bo? Me pas pengambenësan për para. Apo, së mundësh me bo? E mirë, qka dhalimi me dytën? E dytë ashtë, ajo është të pa. E këtu njëri, apo, që me më thonë, atë të dvëshgupin ka merë? Dikusha du të vëshgumpin kamer Thot, anë ndash të qëto momente pak O të ukshirë dikun tjetër A i shkon me një njëris të, apo Janë du të përcirë në kamer Këtu ko kamera Thot, ndash të qëto momente shkem të kaluone O të ukshirë në do një tjetër E për nga mesem këta e quti ma posht E në dodi për në kaj me ljozije Fë hattahu Indel adzi ila hadhel me kam Me kamul ilmi bit tila'i hi Varu jeti hi Thot, e zbriti prej nalt, pak ma dije se ajtë që eftyje. Kjo ma poshtë. Andaj, besimtari dhe kurban gjuna, e di që Allah o është e po, për po ju ka zbej kjo shikimi ti. Ju ka zbej, thot. Apo? O të mpo, amo, hajtë se falës, hajtë se toleran, hajtë se hajtë, edhe zhjitët njëriju në, në gjunahe. Të di pënkajim, elgjauzije, Allah u te bare kjo vë te ala, në ka nëzitë në përmjë gjuhës për nga mberit, ale i salatu e selam, lartë, atër duhet me zbrit poshtë. E që që komenton i bënkajimi këta me kaderin, thët e para është knatësia e plotë. Knatësia e plotë. Që që i ve knatësia e plotë? Por që imbu, ta qënë së prova dhe thujë alhamdulillah. Kjo është shumë e rana, shumë e rana është kjo. A pe këmtoni sa është e rana? Ta qënë një vështisi, dhuë alhamdulillah, aje ka zetë që është të me ndodhë. Ejubi a.s.s. ka qëndru dikun 7-mëdh vite, 8-mëdh vite i smur në shtratë, s'ka mujtë muqurë. Dhe vazhdimish ka thonë, alhamdulillah, thon, a i ka dosh i shtu. Dhe këri ka më thonë, a s'po t'vjen keqë, ka thonë, po sa vite më lach nosh, edhe do vite me më lach në smut, apo bërë një kalkulim, tamam, a i qëli më dosh në jetin takë, mirë po, jështë dhe njëri, vëzër, mundet me arrit këta. Për nga beri në sallallahu aleyhi sallam Shpesha në vështirësi, dhe zër Fëtë elhamdulillah Paramdo dhe zër Në luftën e hunenit Ta më me kanë shlirua Mekën, nisën dhe një fis Hawazin i godet Fisim më i madhi arabve I godet Në trahti për nga beri në sallam Dhe sahabët tërheqën Paramendo shumë janëgon Filojnë më tërheqën Se i vrasin trahti Shemë ashëmëshe me me e, me shkretinën e ka morë, përgjemi më kodrën si mjetë, dhe është mlu me me zalë dhe i ka ngodit i e hëndhillu sahabët të të rheq kjo është prove madhe për nga mesën që të e ka ka dhu se është sikur të ke pa Allah dhe ka dalë kërshi dhe ka thonë enë nebi ju lak edhip unë jam për nga mberë, jo rejna enë ibnu abdil mut talib unë jam djali i Abdul Muttalibi, e ka vonë në pabgjishje, por gjithashtu është njëoft Abdul Muttalibi me famë të lartë. Sahabët u të tërheqë. Shej u ka shkuën me një munafik avën kësaj raste. La tuftinna. Shumë sprovë më. Pse na shti zgjys prova? Na shtini këta. Pse se sprova vlezën? Që bëon njerëzit pak më morni vërzitot kupruni kë. Kthehet te mas. E vëzër kur çon Allahu sprova, më thon alhamdulillah që është aron me qësë mujët, alhamdulillah. Kjo është ra shumë, se, se banë, vetëm se imani, imanë. E mirë, nëse bje pikësaj, bje, su në duron këta, kujtë është më ra, të di për në kaimë elgjëzije, të nëzill i dhe sabër. Zbret në sabër. Thu, për një me e shtirë, po për po, për sabër. Tho di për në kaimë elgjëzije dhe me këta e përfundoj. O lej se du në dhalike, illa me kamul kap, e keqe e male dështimi, hump nëse sthu falimin derit arsjetosh pëse, ram, ram po edhe nëse zgon saver edhe zbete dhe ma posht ku kime zbit ma posht, janë i stu idhnuve pëse ma qove, pëse më vështirsove pëse mindale rrup pëse ma, ha, dhe pëse dhe pëse shumë dhe kjo është hidrim me zotin gjele gjelelu ka thambe nga nveri ale i salatu selam Kërë Allahu gjëllë gjëleluhu I aqonë së provën njëriut I ka dyzxedje Fe irradhje fe lehur rrida Si tjeti knasht I takon knatsia Si idrot e mer Hidrimi Në mes të rrëzër është edhe një, një mes Cële është ajo? Sabri Sabri nuk është elhamdulillah Nuk është elhamdulillah Që njëriut kur ka së provë Nësë së të të elhamdulillah Që ka thotë? Jam të po sabër, jam të duru Inshallah vjen lecithin, kjo rregull, nëse zbrahtma poshtë rrezik i madh është. Cila është rrezik i madh? Me të thonë çka ndodhi, pse ndodhi, pse ka kjo vështirësi e kësaj rradhë. Andaj me këtë edhe e përfundojna analizën e Allahut te barekuhu te ala, që Allahu i gjej lejales na mundson që mos i hidhrohemi me qaderin e Zotit te barekuhu te ala, mos ta mundson Allahu te barekuhu te ala të të jemi të hidhur me çdo send që neve na duket e keqë, porse urtësia e Zotit e ka zgjedhur që ekzekutohet ajo mbi neve elusme allahun te bareke ve teala qe allah o xhel xhelalu na mundson qe ta adhurojm zotin ton te bareke ve teala me dije me sabur me durim duke e prit rizallohun allah te bareke ve teala elusme allahun te bareke ve teala qe allah o xhel xhelalu tipasroni jetonat tona tipasron sinimet tona at nergon qellime te qicia te zot na ibien shejtani elusme allahun te bareke ve teala qe allah o xhel xhelalu musliman kudishan allah te dihman yetimote muslimanu allahuti bolon datimshiron skam norat nevojtarot fuqarot allahuti pasuron pasanikle muslimanu allahuti ban fisnik datu jmerd elus me zotin angelot xhelalet qe allahuti pa permeson gjendje ne muslimanve hojalort ulemat e burgosor allahuti liron et shpejton lirimin e tere ne kthimin ne shtëpitë të tyre aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu inne huwal gafurrahim walhamdulillahirabbil alamin